بسم الله الرحمن الرحيم ان انزل الامطار وفجر الانهار الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات الجبال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 jeđi i taliću nama narije sluga gospodara sveta vas slušam i to vidi sa kutom subhanallahi Subhanallah, wa bihamdulillah, wa la ilaha Aktivna islamska omladina lintz jer draga moja braća, da se večeras prisjetimo malo hadisa koji govore o vrlinama i odlikama Ebu Bekra i Omera. Kada je poslanih salallahu alaihi wasallam rekao a on na smrtoj postanj u bolesti svojoj kaže naredite Ebu Bekru da klanja ljudima da Ebu Bekr predvodi ljude i ovo je braće bio i šaret od poslanika wasalam, da će Ebu Bekr biti halifa nakon poslanika a.s. ve a.s. Kaže Allahu u poslanik alaihi salam u hadisu kod abilži imam Bukharija. Kaže došao sam u džennet pa sam vidio ili vidio sam kaže jedan dvorac u džennetu. Pa sam mu pitao čiji je ovo dvorac. Kazali su to je dvorac za jednog čovjeka za jednog mladića od Kurejšija. To je sada za omara radijalama. Muzika الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wamay yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna ahsana al-kalaami kalamullah wa qad al-hadi hadiyyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral-muhaddathatiha wa qul muhaddathatin bid'ati wa kullu bid'atin dhalalati wa kullu dhalalatin finnar jedne ljude na drugima odlikovaju svoje poslanike na drugim ljudima između svojih poslanika i virovjesnika je odabrao Ulul Azmin i Narusul onih pet poznatih poslanika koji imaju posebno mjesto i posebnu teređu kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu. a od ljudi uzvišeni Allaha je odlikovao ashave poslanika tako od davnih vremena ljudi pokušavaju nemuslimani naročito a i poneki muslimani da osude i da povrijede Ashabe i da povrijede mesto ashaba koji zaslužuju kod Allaha Đarašanuhu kažu neki islamski učenjaci odlikuju se židovi i kršćani nad pojedinim muslimanima koji sebe smatraju muslimanima time što kažu kada upita židova ko su najbolji ljudi kažu sljedbenici Musa ali ih oni koji su bili uz Musa i koji su ga pomogli Kada upitate kršćane, ko su najbolji ljudi? Kaže, najbolji ljudi su sledbenici Isa alejsalam, oni havarijini, oni njegovi učenici koji su ga pomogli. A kad upitate neke koji sebe smatraju muslimanima, a imaju iskri, iskrivljena kaid i iskreno vjerovanje, upitate ih, ko su najgori ljudi? Kaže, najgori ljudi su ashabi poslanika alejselatu vejsalam. Bil je imam al-Laliqi u svom dijelu Sharh usuliyyet al da imam Malik rekao kiane salaf yuallimune auladuhum hubu Abi Bekr wa Umara kama yuallimunahum min al Kaže poučavale su prve generacije, prva pokolenja su poučavala svoju djecu da vole Ebu Bekra i Omara kao što su ih poučavali nekoj od kuranskih sura. Kao što bi ih poučavali da uče Kur'an, tako su ih poučavali da vole Ebu Bekra i da vole Omera. Radijallahu ta'ala anhuma. Draga moje braćo, onaj ko hoće da povrijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam i ko hoće da povrijedi ovu našu vjeru i sunnet, onda počinje sa povredom ashaba. Počinje sa povredom vrata i te veze između poslanika alaihi wasallam i njegovog ummeta. Ako su svi ashabi, osim nekoliko njih, nevjernici, kako to tvrde neki koji sebe pripisivaju ovoj vjeri, a uistinu oni nemaju ništa sa ovom vjerom, koja je onda muslimanima prenio vjeru koju imaju? Kojim je dostavio vjeru? Vjera se od nevjernika ne prihvata po konsensusu islamskih učenjaka. Hadis koji prenese nevjernik se ne može prihvatiti. Može se prihvatiti jedino ako je taj čovjek bio nevjednik, pa čuo nešto poslanika, ali is.s. da je rekao, potom primio islam, pa prenosi od poslanika, to se prihvata. U suprotnom ne. Pa nalazimo danas neke koji sebe pripisivaju islamu i muslimanima da ružno govore o ashabima poslanika, s.a.v. A pona osob o Ebu Bekru i Omeru, od ta dva najbolja ashaba poslanika, ali is.s.a.v. Zato sam imao namiru, draga moja braćo, da se večeras prisjetimo malo hadisa koji govore o vrlinama i odlikama Ebu Bekra i Omera. Da vidimo ko su ta dva ashaba kroz opis poslanika alaihi sallatu Selam. Šta je to poslanik alaihi ve selam rekao o toj dvojici ljudi? O ta dva ashaba za koja kažu neki da su to dva najveća taguta u ome ummetu. Da su to dva najveća šeitane i slično tome. Oni su u istinu govoreći te riječi kazali ko su i šta su i kome pripadaju jer tako govore samo neprijatelji Islama muslimani tako nikada nisu govorile kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallame u hadisu koga bideže ima Ahmed, Diyal Makdisi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže Ebu Bekr fil dženne u Omer fil dženne Osman fil dženne u Ali fil dženne u Talha fil dženne u Zubeir fil dženne Wa Sa'ad ibn Abi al-Waqas fil Jannah. Wa Abdurrahman ibn Laufi fil Jannah. Wa Sa'id ibn Zayd fil Jannah. Wa Abu Baida ibn al-Jarah fil Jannah. Nabraway poslanici 10 ashabe koji imaj obećao džennet, koji su stanovnici dženneta. Kaže imam Suyutiya u svom djelu Tarihul Khulafa kaže složni su učitelji ehlu sunnetskog pravnog određeljenja Da je najbolji čovjek Ebu Bekr Potom Omer, potom Osman, potom Ali Potom preostali ovih deset ili šesta shaba koji su obradovani džennetom Potom preostali ashabi učesnici Bedra Potom preostali ashabi učesnici Uhuda Potom preostali ashabi koji su dali poslaniku prisegu Potom ostali ashabi Također, na ovome pitanju spominje konsensus islamskih učenjaka i Ebu Mensur al-Baghdadi. Ovaj konsensus koga smo spomenuli potvrđuje hadis koga bileži Imam Bukharija u svome sahihu, da su u vrijeme poslanika, salallahu alaihi vselem kako kaže Ibnu Omer, a sahabi najbolji najboliji čovjek je Ebu Bekr. Potom, Omer, potom Osman dodaje taberanija u svome Muadžem ul -kebiru. kaže, to je Čovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem da tako pričamo i nije poricao te riječi. Nije poslanik alejhi salatu ve selam poricao da je Abu Bekr najbolji čovjek, potom Omar, potom Osman radijallahu anhum ejme'i. Kaže Allaho poslanik alejhi salatu ve selam u hadisu koji je mutafekun alejhi: "Leo kuntu mutakhidhan min ummati khalilan, lattakhadhtu Aba Bekr khalila. Lattakhadhtu Aba Bekr khalila. Walakin sahibi u Ehi. Kaže, kada bi uzeo nekoga od svoga umeta za prijatelja, prisnog, onda bi, kaže, uzeo Ebu Bekra. No, međutim, kaže, on je moj brat, po vjeri, i moj sahib, moj prijatelj. Kazao je Omer, u hadisu, koga je zabiližio Imam tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosivaca, kaže, Ebu bekrije kaže, najbolji od nas svi. I najdražiji poslaniku, alaihi salatu veselam što se reče Omara radijallahu ta'ala anhu i kazao je Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam ajste riječi je najvjerovatniji Omar juze ovaj propis ehabbu an-nasi li Aisha umen rijali ebuha kaže najdraža osoba je meni Aisha Aisha radijallahu ta'ala anha je imala posebno mjesto i bila je mezinica poslanika alejhi salatu ve selam a kaže od ljudi najdraži mi je njen otac Ebu Bekr I kazao je Allahu poslanik Aleyhiselatu vesselam u hadisu koga bileži Ibn Majah, Tirmizi, Imam Ahmed i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca Ebu Bekr u Omar sejda ke hu li ahli al-janneti min al-awalin wa al-akhirin illa an-nabiyin wa al-mursalin. Abu Bekr i Omar su kaže prvaci stanovnika dženeta od prvih i posljednjih ljudi koji su došli osim vjerovjesnika i poslanika. Znači nisu iznad vjerovjesnika i poslanika, već su odmah nakon, nakon njih. I kazao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u brojnim hadisima, i oni ashabi koji prenose te hadise kaže, bio je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Ebu Bekriomar. Izvišao je poslanik, Ebu Bekriomar. Došao je, po, i tako dalje. Ovi je spomenuj skup apostolnika Aleja Svato sam, sa Ebu Bekrom i Omerom. Pa zamislite onda draga moja braćo one koji vriječaju Ebu Bekra i Omara. Oni imaju cilj da povrijede poslanika, ali ne mogu to učiniti jer je to jasno nevjerstvo, izlazak iz vjere. Pa kada hoće, pa kada hoće da povrijede u vjeru i poslanika Aleja Svato selam, onda povrijede ashabe. Jer kakav je to poslanik, i kakav je to čovjek koji hvali nevjernike i koji se druži sa nevjernicima i koji najviše nevjernike i tagute uzma za svoje prijatelje. Kakav je on čovjek? Kakav je to poslanik? Jedne večeri poslanik, ali je izišao napolje pa je našao Ebu Bekra i Omera da sjede i razgovaraju. Pa ih je pitao šta vas je to izvelo u ovo doba noći? Pa kaže Ebu Bekr, glad o Allahov poslaniče. Glad nas je istjevala napolje. Pa je poslanik, ali je izišao zadignuo svoju košulju ili svoju odjeću pa su vidjeli Da Poslanik Kala i Salatova ima svezan kamen za svojim pasom od gladi. Kaže tako mi Allaha nije me isteralo ništa drugo nego to što vas je isteralo. Pa su ostali zajed da sjediti, jer nisu mogli spavati od žestine gladi. Kada je Poslanik Sallallahu alejhi ve rekao, a on na smrtnoj postelji u bolesti svojoj, kaže naredi tebu Bekru da klanja ljudima. Da jevu Bekr predvodi ljude i ovo ovaj brać je braće bio isharet od Poslanika Sallallahu alejhi da će Ebu Bekr biti halifa Nakon poslanika Kada je to rečeno Ajši Kazao Ajši kaže Neka naredi se Ebu Bekr da klanja narodu Ajša je kazala Ebu Bekr je čovjek Mehkog srca On će plakati u namazu Neće on moći predvoditi namaz Pa je kazao poslanik Neka klanja Ebu Bekr Kao imam Nakon toga Ajša je kazala Hafsi Da kaže Omeru da Omer klanja Kada je to čuo poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, je rekao je Inne kunne le entunne Yusuf. Kaže, kaže, vi ste iste kao i one žene Jusfa aleyhi selam sallam Koje su ga navodile na ono što su ga navodile Iste ste kaže kao one Naredi tebu Bekru da klanja ljudima Pa se onda naredila da je bu klanja Pa je Hafsa rekla, Ajši Kaže, nikada me u mome životu nije nikako dobro od tebe snašlo Uvijek Uvijek je samo zlo Vidimo iz ovih hadisa odliku Ebu Bekra i mjesto Ebu Bekra, koga je poslanik sallallahu alayhi wa sallam ostavio nakon sebe ili u, na svojim, jele u smrtoj posteli da predvodi džemat muslimana i da predvodi muslimane i da predvodi muslimane u namazu. Kaže Urvaj Ibnu Zubeir, rodijallahu anhu pitao sam, kaže Abdullaha ibnu Amra o najžešćoj stvari koju su mušnici, nevjernici učinili poslaniku sallallahu alayhi wa sallam pa je kazao Kaže, vidio sam ukmeta Ibnu Ibn Ebi Muajfa da je prišao jedne prilike poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dok je bio u namazu. Pa mu je kaže, omotao svoj ogrtač oko njegovog vrata, potom ga stegnuo. Kaže, mislio sam da će poslanik sallallahu alaihi wa sallam da umre od žestine tog stezanja. I kaže, Kao istovremeno da će udavi, da će da udavi Alahov poslanik alejhiselatu ve Potom je prišao Abu Bekri i kaže gurnuo ukbeta i rekao kaže eto <gurnuo> tununa rajulan <ilala> an yakul rabbi allah wa kad ja'akum bil bayinati min rabbikum. Kaže on što to ubiti kaže čovjeka samo zato što kaže da je njegov gospodar Allah dželle <gurnuo unara> a on vam je došao sa jasnim dokazima od svoga gospodara. Pitan je Aisha radijallahu ta'ala Anha koja je najdrži čovjek ali poslaniku pa je kazala Ebu Bekr potom Omer potom, potom Ebu Uvejdete i Mujarrah Naravno ovaj hadis se nekosi sa drugim hadisima gdje se navodi da je najbolji čovjek nakon Ebu Bekra i Omer Osman jer je Aisha govorila ono što je znala i što je njoj jeli, ovaj, i što je ona smatrala prioritetnijim i bližim jer poslanik sallallahu sallam u brojnim hadisima također a hvali Ebu Ubejdu radijallahu anhu u komentaru Allahovi dželešanu u riječi ošavir fil amr kaže Ibnu Abbas u predaj koju biliživam hakim sa isplanim lance prinosilaca, kaže ošavir hum fil amr, šavir kaže sa njima se dogovaraj to jeste sa Ebu Bekrom i Omerom dogovaraj se sa Ebu Bekrom u onome što želi se učiniš, jer će ti oni pomoći jeli, u, tvojim, u tvojim namjerama I kazao je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam Arhamu ummeti vi ummeti Ebu Bekr Kaže najdražiji čovjek prema mojome ummetu Od mojih sljedbenika jeste Ebu Bekr o je fi Omar, A najžešći u svojoj vjeri i u držanju za vjeru I u pažnjina vjerske propise je kaže Omer radijallahu anhu Wa akravuhum likitabillah ubej ibn Ke'ab أقول لا يُجَنِي والله ويكيزي لا يبشيوكي الله ويعايته وبيه ابن كيام وأفردهم زيد ابن ثابت أنا يُجَنِي أصحاب وناس لهم براوية زيد ابن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل أنا يُجَنِي ونيه U halalu i haramu je Muad ibn džebel. Prenosi se u hadisu koga bilježi imam Ibn Asakin u svojoj povijesti da će Muad ibn džebel na sudnjem danu biti ispred svih učenjaka za koliko se čovjek može dobaciti jednim kamenom za tu razdavinu. Da će predvoditi svu ulemu zbog toga što je bio najučeniji asab u halalu i haramu. A nema ništa vrijednije u Allahove dželšanu vjeru, nego da čovjek poznaje gdje su Allahove granice. šta mu je dozvoljeno, a šta mu je zabranjeno. Voli kuli umetin eminun, wa eminu hadih l'umme, ebu ubejde ibnul džarruah. A kaže, svaki umet ima svoga povjerenika i tajnika, a povjerenik ovoga umeta je ebu ubejde ibnul džarruah. Prenosi muslim u svome sahihu, da je poslanik, salallahu alaihi voseleme, rekao jednog dana, nakon sabah namaza. Kaže, ko je danas osvanovo Postač, ko danas posti pa je rekao Ebu Bekir ja Allahov poslanič pa je upitao a ko je od vas danas slijedi o dženazu ko je to prije sabah nemaza pristuo o ženazi, pa je rekao Ebu Bekir ja o Allahov poslanič pa je Allahov vjerovjesnik upitao a ko je to danas od vas nahranio siromaha pa se opet javio Ebu Bekir pa je poslanik ali i salatu vasalam rekao kaže a ko je to danas obišao bolesnika koja je posjetio svoga brata muslimana dok je bolestan. Pa je rekao, Ebu Bekr, učinio sam i to, ja, Allahov, o Allahov poslaniče. Pa je rekao, Allahov vjerovjesnik, ali ih selam, tako mi Allaha, neće se, kaže, ova svojstva i ove osobine i ove odlike spojiti u jednom čovjeku, a da ga Allah, želšano, neće uvesti u džennet. U drugoj predaji stoji, da je poslanih, salallahu, ali ih o selam, rekao, Ebu Bekru, kaže, nije mi, kaže, nikada ničiji metak pomogao kao što mi je pomogao metak Ebu Bekra radijallahu anhu pa Ebu Bekr zaplakao i kazao o Allahov poslaniče jes, da li ja i moj metak pripadamo nekome drugom osim tebi to jeste ja i moj metak smo u službi tebi o Allahov poslaniče u službi ovoj vjeri jedne prilike je tako Omer došao sa pola svoga imetka nakon toga dođe Ebu Bekr sa cijelim imetkom pa ga poslanik pita šta si ostavio o Ebu Bekr svoje porodici kaže ostavio sa im Allaha i poslanika Pa je Omer radijallahu anhu rekao, kaže nikada nisam bio bolji od tebe i nikada te nisam mogao preteći u činjenju, u činjenju dobra. Kada je jednoga dana Allahov poslanik alaihi salam spomenuo džennecka vrata, kazao je da na svaka od tih vrata da će ući jedna skupina ljudi. Pa je Ebu Bekru pitao o Allahov poslaniće, ima li neku da će ući na svaka od tih vrata? Kako ne znamo, Allah najbolje zna ili da razumijemo hadis da će ući na koja hoće od tih vrata pa je rekao poslanik alejselatu ve selam ima Oebe Bekre i ja molim Allah dželešanu da ti budeš taj koji će ući na svaka od tih džennetskih vrata i kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga je imam Hakim i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca a slično ovoj predaje jebu Davudu sa me sunanu kaže došao mi je džibril Aleyhi Salam i uzeo me za moje ruke i pokazao mi je Dženecka vrata. Pa, pa je kazao Ebu Bekr, o Allahov poslaniče, kamo sreće je da sam bio s tobom i da sam bio u tvome društvu, pa da vidim ta vrata. Pa je Allahov poslaniče, salallahu alaihi salam, rekao što se tiče tebe, o Ebu Bekr, pa ti si prvi koji će ući na Dženecka vrata i prvi koji će proći kroz ta vrata iz moga umeta. بالإيمان لترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان لترفع راية السنة جدودين الدرس, جدود الدرس لهم أحب الله والإسلام والقرآن والجنه أحب جافلا الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنه أحب جافلا الإيمان ترفع راية السنة نطما ما نزلها ليوت الله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام da Prvi čovjek koji će ući u džennet nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Abu Bekr. Jer je došao vjerodostanom hadisu da će poslanik sallallahu alejhi ve doći i pokucati na džennetska vrata. Pa će melek upitati ko je? Pa će reći Muhammed ibn Abdullah. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi Pa će reći: "Naređeno mi je da ne otvorim vrata nikome prije tebe, o Allahov poslanice." Pa će poslanik sallallahu alejhi prvi ući. Nakon njega ulazi Abu Bekr nakon poslanika alaihissalam ulazi najveći kafir, najveći nevjednik kakva je to vjera i kakva je to akida i kakvo je to ubjeđenje i kakva je to vjera onih koji kažu da će nakon poslanika ući u džanet nevjednik nakon poslanika ulazi najbolji čovjek i najpriznatiji ashab koji se ikad pojavio na Dunjaluku a to je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kaže poslanik Aleyhisselam u hadisu koga bilži Taberani Ibnu Mađe, Hakim, Tirmizi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže iktedu bihadejni mimbadi kaže slijedite ovu dvojicu poslije mene pa je pokazao na Ebu Bekra i Omara slijedite ovu dvojicu nakon mene pa je pokazao na Ebu Bekra i Omara, da se slijedi Ebu Bekra i Omara Jer su to najbolji i najučeniji ashabi I to su Halife Allahog poslanika Alehi salam Znači ovo bi bila Draga moja braćo Neka predanja Koja govore o odlikama Ebu Bekra Što se tiče Omara Također hadisi Nisu ništa manje brojni Od pretodno njima citirani U pohvali Omara radijallahu anhu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 Pa je kazao Omer radijallahu anhu Zar da na tebe budem ljubomoran O Allahov poslaniće Kako da tebi zavidim Kada se ti meni preći o Allahov poslaniće Od moga djeteta i od mene samoga Radijallahu anhu Jednoga dana bio je poslanik Sallallahu alaihi wasalleme Osamljen I postavio je sebi Ebu Musa'a elešarja kao stražara da čuva poslanika sallallahu ajhem dok je on odmarao. To inače nije bio običaj, poslanik da tako čini, ali u pojedinim iznimnim situacijama je ipak tako postupio. Pa je došao jedan čovjek i je pokucao na vrata. Pa je rekao poslanik kaže pusti ga da uđe i obradu ga obradu i ga džennetom. Kada je ušao, to je bio Omer, to je bio Ebu Bekar radijallahu anhu. Nakon njega dolazi drugi čovjek i također kuca traži dozvolu da uđe pa je rekao poslanik pusti njega i obraduj ga džennetom pa kad su otvorili vrata vidjeli su da je to Omar radijallahu an nakon toga dolazi treći i poslanik isto tako obraduje džennetom pa je to bio Osman neka je Allah dželešanu zadovoljen svima njima i hadis je zabilježio Buharija i Muslim jedne prilike Omar radijallahu anhu je došao kod poslanika Sallallahu i zatražio dozvoru da uđe a kod poslanika su tada bile žene okupile su se žene od kurejša i tražile su od poslanika neke stvari i dizale su svoje glasove iznad glasa poslanika kada su čule glas Omera sve su se postakrivale Nijedne, nijedna se više nije mogla vidjeti kad je Omer ušao poslanik se je nasmijao osmijehnuo se Pa kaže mu Ebu Bekr Kaže Allah nasmija o tvoje godine O Allahov poslaniče. To ne može biti veći edeb I veća kultura sa Allahovim poslanikom Takve riječi Takvim blagim riječima mu se obraća Allah Nasmija o tvoje godine I tvoj život o Allahov poslaniče Zbog čega se smiješ I zbog čega se osmijenu kaže čudim se, kaže ovim ženama kaže koje su bile ovdje dizale su svoje glasove pa kaže kada si ti ušao kaže iz momenta sve su ušutale i posakrivale se pa kaže Omer, kaže zar se one to mene plaše, a ne plaše se tebe o Allahu poslaniče, pa ti si preči da one se lijepo opode s tobom pa je kazao Omer radijallahu anhu ja aduvatu an fusihin o neprijateljice samih sebe zar se tako obhodite sa poslanikom wasallam, pa su se pojavile i kazale jeste, poslanik je blag i nježan, a ti si grub i surov, ti grubo postupaš sa nama pa je Allahov poslanik wasallam, rekao tako mi Allaha sine hafabov nikad te šeitan nije sreo na jednom putu a kaže da nije prešao na drugu stranu i pobjegao ispred tebe I ovo je poznati hadis koga bliže Buhari je muslim. I ovo je znači povod po objave hadisa da šeitan ne smije prići Omeru i da ne smije ići putem kojim hodi Omer. Anhu. Jedne prilike je poslanik Ali Hissalam je otišao u jednu od bitki kada se je vratio našao je jednu sluškinju, crnkinju da u njegovoj kući udarao dep i pjeva. Dozvoljeno je djevojičici, znači maloljetnoj, da udara o def na svadbenim proslavama i na drugim veseljima u iznimnim, znači, prilikama I nije dozvoljeno to muškarcima Muškarcima je def haram, kao i drugi muzički instrumenti ta je crnkinja sluškinja kazala poslaniku salam, kaže Allah u vjerovjesniče kaže ja sam se zavjetovala Allahu dželešanu ako te Allah vrati živa i zdrava kaže da ću tako učiniti da ću udarati o def i da ću ti pjevati stihove pa je kazao Allah u poslaniku kale ih selam ako si se tako zavjetovala učini a ako nisi nemoj to učiniti ona je uzela nakon što se zavjetovala jeli, počela je pjevati i udarati od def. Ušao je, umeđu vremenu, Ebu Bekr. Ona je nastavila tako raditi. Potom je ušao Alija, nastavila je. Potom Osman nije prekidala. Kada je čula glas Omera, spustila je def na zemlju i sjela na njega. I pokrila ga svojom odjećom. Kada je Omer, radijalohan, ušao, vidio je on čudnu situaciju. Vidio je čudne Čudne poglede Pa je Poslanih s.a.v. rekao O sine Hatabov Kaže čudim se Ovoj djevojčici Kaže kad je ušao Ebu Bekr Ona nije prestala Niti Alija niti Osman Ali ti kada si ušao kaže Ona je prekinula i sjela na def pokrila Prepala se je znači Omara Anhu. I kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako mi Allaha kaže o sine Hattabov šejtan se tebe boji i on bježi i on bježi od tebe. Kazao je Allahov Poslanik alejhi selam također u hadisu koga biliže Buharija, Tirmizi i drugi. U svakom kaže ima ummetu čovjek koga Allah je odlikuje onim pirasetom onim zdravim gledanjem i razmišljanjem očima Basireta. Pa je rekao, kaže, da je Ebu, da je Omer radijallahu anhu jedan od tih kome je Allah Đelšanu tako nešto dao. U drugoj predaji stoji, od Ibnu Omera, kaže, kada god bi Omer nešto rekao narodu i ljudima, predložio im nešto i tako dalje, da bi Allah Đelšanu povodom toga spustio ajet, ili bi poslanik, sallallahu a.s. svojim dijelom potvrdio potvrdio mišljenje Omara, radijallahu Anhu. I kazao je poslanik, salallahu aleyhi sallam, kaže da nakon mene bude poslanika i vjerovjesnika, kaže bio bi Omer poslanik. Nema nakon mene poslanika, ali da ima, Omer bi bio poslanik nakon, nakon mene. Prenosi se od Ibnu Abasa da je rekao, kada je Omer, radijallahu Anhu, primio islam, kazali su mušviki mušrinici ali yauma intasa fil qawm minna kaže danas su nas pobjedili gotovo je Omar radijallahu anhu kada je primio islam nevjernice su znali da su izgubile jer je sam pričinjenju hidže jedini ashab koji je izašao tajnim putem već je došao oko Kjabe na konju i kazao, ko hoće, kaže da ga požali njegova majka i ko hoće da njegova djeca ostanu sirota i ko hoće da mu žena ostane u dovica kaže, neka prati Omera pa kažu, niko nije smio izađi za Omeru nije niko imao hrabrosti da prati Omera mi danas, braćo, trebamo Omera i mi danas trebamo Ebu Bekra i mi trebamo danas as Habe mi trebamo danas generaciju, treba da odgojimo ljude i, i, i vjernike i muđahide koji će biti koji je Bubekri Omer E tako ćemo doći do onoga do čega su oni došli Drugim putem ne Nek se Allah smilo imamu Maliku Koji je kazao Neće se Allah Đelešanu smilovati ome umetu I neće ovaj umet doći do prosperiteta I do poboljšanja Neće doći do poboljšanja u njegovom stanu U stanju osim na način kako je to Činila prva generacija Kada muslimani budu vladali se po principima ove uzvišene vjere na način kako se razumijevali prve generacije, tada će i muslimani vidjeti svjetlo dana. U protivnom, živeće u mraku u kome i dan danas žive. Prenosi se također od imnu Omara da je poslanik salallahu alaihi vuselem rekao i dovio Allah u dželešanu, kaže, gospodar moj, pomozi islam sa jednim od dva čovjeka sa onim koji je draži tebi, o gospodaru moj. Ili sa Ebu Djehlom, ili sa Omerom. Pa kaže Ibnu Omer, pa je Omer radi Allahu anhu bio draži Allahu Djelešanu od Ebu Djehla. Omer kome je Allah Djelešanu dao brojne keramete. Jedan od tih kerameta jeste da je jedne prilike govorio na hutbi i držao hutbu svojima sahabima. I od jambu, i od iznenada je na hudbi povikao Ja Sarije El Džebel govorio je ashabima i svojim muđahirima koji su izišli toliko daleko da se bore na lahom putu da se vrate na brdo jer su počeli silaziti sa brda tjerajući neprijatelja a da su sišli sa brda s druge strane bi se neprijatelj popeo na brdo pa bi tako muslimani ostali donji do pa bi izgubili bitku pa je Omer rekao Ja, Sarije, Tuljebel, vratite se nazad na brdo. Kažu Ashabi koji su bili tada u bitki tako nam Allaha, kaže, borili smo se i kaže, čuli smo Omerov glas. Čuli smo, kaže, Omerov glas iz neba, da dopire do nas, vratite se na brdo. Kaže, pa smo se vratili. I tako su pobjedili. Kaže Hafil ibnul Hadjar u svome dijelu El, el Isabe, Fitemjezi Sahabe, da je ova predaja dobra, da je lijepa. Znači da je njen lanac prenosila prihvatljiv. Kaže Ebu Seyd al-Hudri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu aleyhi voseleme kazao ko voli Omera, taj voli mene. A ko mrzi Omera, taj mrzi mene. Hadis bilježi mam taberani sa dobrim lance prenosi daca. Ovaj hadis jasno slikava stanje oni koji sebe smatraju muslimanima, a vrijeđaju ashaabe poslanika aleyhisselam. Jasno slikava Ko ne voli Omera ne može voliti poslanika Tako nam Allaha Ko ne voli Ebu Bekra ne može voliti poslanika Tako nam Allaha Ko ne voli jednoga saba Taj ne voli poslanika Jer je poslanik Ali islam njih sviju pohvalio Jer je Allah dželšanu sviju hvalio Kur'an Svi joj Allah dželšanu hvalio Kur'an Svi joj Allah dželšanu hvalio Kur'an na više mjesta Zato ima mali kazao Ko kaže zajbu Bekra da je nevjernik I koga vrijeđa Kaže takav je kjad Nevjernik, ne viro je Allaha Đalešanu Kaže poslanik Aleih i selam Čovjek će biti u džennetu sa onima koga voli Pa ko voli poslanika Biće sa poslanikom Ko voli Ebu Bekra Biće sa Ebu Bekrom A ko ih mrzi Neće biti sa njima I ne može biti ni blizu njih Ne može boraviti čovjek Sa onim koga mrzi Jedne je prilike Jedan od da shabaju namazu Non stop uči Ahad. Pa su se požali poslaniku Kaže zbog čega nam non stop uči istu suru Zbog čega nam uči non istu suru Pa ga je poslanik Pitao zbog čega to činiš Kaže o Allahu, poslaniče ja volim ovu suru U ovoj suri ima to i to i to Pa je rekao Poslanik Čovjek je sa onim koga voli Voliš Allaha dželšanu pa ti ćeš biti u džernetu I gledat u lice svoga uzvišenog gospodara Zato kažemo Voliti asabe A posebno Ebu Bekra i Omara U tome je pokornost Ne samo poslaniku sallallahu esallam Nego Allahu dželešanu Jer je Allah naredio da ih volimo i da ih slijedimo Jedne prilike Ajša radi Allahu teala Anha Je gledala one habešije kako se igraju u džami Sa sabljama A tu je bila jedna djevojčica koja je plesala Pa je tražila od poslanika da ih posmatraje, pa, pa je poslanik ali se nam stao ona je preko njegovog ramena gledala Pa kada je pitao poslanik, jel ti dovoljno? Kaže, nije Pa nakon izdesnog vremena poslanik opet pita Kaže, jel ti dovoljno? Kaže, nije Htjela je Ajša, kaže, htjela sam da vidim moje mjesto kod poslanika Htjela sam da vidim Koje je to moje mjesto pod poslanika U odnosu na druge žene Koliko se poslanik, ali i se može strpiti sa njom Pa se je strpio poslanik, sve dok nije kazala dovoljno mi je. Nakon toga Prije što ona prekinula unišo je Omer radijallahu anhu na vrata mjesečida. Kada su ga vidjela djeca i ona plesačica, djevojčica, sve se to razbježalo, sve pobjeglo od Omera. Svi su se prepali Omera. Pa kaže poslanik alaihi salam, tako mi Allaha kaže, ja vidim šeitane ljudske i džinske kako bježe, kaže, iz džamije. Dok je Omer ušao, tu nema šeitana. Ne može biti šeitan sa Omerom. Bježe šeitani od Omera radijallahu ta'ala anhu. Navode islamski učenjaci, između ostali imam sujuti, da je Allah Želešanu spustio više od 20 ajeta da potvrdi mišljenje omara radijallahu anu. Ne mora značiti da je ovo mišljenje jako i da je taj broj u istinu 20, ali ima sigurno ajeta, između ostali ajet hijjaba, pokrivanja žena. Koji je Allah Želšanu spustio da potvrdi mišljenje Omara radijalohanu Pa kako onda, draga moja braćo, da svatimo ljude koji mrze Ebu Bekra i Omara Koji ih ne vole Prve generacije tabiini, tabiini Su smatrali i gledali čovjeka Kroz njegovo ophođenje prema ashabima I kroz njegovo slijeđenje ashaba I tako su rezonovali, tako su klasirali i selektirali ljude pa su se nakon toga pojavile generacije koje su počele vrijeđati ove ljude a vidimo da je sunnet poslanika alaihissalam prepun vjerodostojnih predaja u pohvali ovim ljudima o njima bi smo mogli još mnogo toga govoriti i pričati o njihovoj siri, njihovoj istoriji o onome šta su oni činili za islam i kako su se oni zalagali u, u borbi na lahom putu no međutim smatramo da ono što smo spomenuli da će biti dovoljno onima koji razmišljaju i koji prihvataju riječ postanika sallallahu alaihi wasalame da shvate mjesto ovih najboljih ljudi nakon Allahog vjerovjesnika alaihi sallam molim uzvišanog Allaha djelašanu da nas obskrbi ljubavlju ovih ashaba da nas spoji sa njima u džennetu i da nas uputi njihovom uputom i da nam najbolji muči naša zadnja djela Allahumma salli ala Muhammedinu ala Ali Muhammed بسم الله والصلاه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله على نبينا محمد وعلى اتبع وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ابلث خالقه ومنا وشاد فيها <تصفيق> دار U nubu Bajamiarfa liježitih saabisa Iblisu Kalikahu Vamina Vara Asadun Bada Aktivna Islamska Omladina Linz Nudi vam širok izbor audio i video Izdanja Islamskog Sadržaja Potrebne informacije možete dobiti Na broj telefona 0043 732 601 865 Wassalamu alaikum wa rahmatullahi Oborak adik الله فضلنا عليه فعاث فيه أخيارنا حتى دو عشرارا الله فضلنا عليه فعاث فيه أخيارنا حتى دو عشرارا حسد بدى والبعض خير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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن ومن غَاسِقٍ غاسق إذا وَمِن 113. ومن شر النفاتات في العقد 114. ومن شر حاسد إذا حسب 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس